Їх писала ночами військового полонена Леоніда Бойко, а наклеювали підпільники з інших блоків. Треба було бачити обличчя тих, хто читав ці листівочки. Очі світились радістю і надією на перемогу та визволення з табору. Євгенію Клем та Віру Удаленко запросили для участі у раді підпільного інтернаціонального кільця до якого входили представники від кожного блоку. Наближався день 1 травня 1944 року. Дівчата вирішили обов'язково святкувати його. Вранці 1 травня табірне начальство побачило листівку навіть на будинку німецької комендатури. Розлючений комендант пліться в її підній своїм підлеглим і вимагав знайти винних. Винних, звичайно, не знайшли, а увечері після робочого дня перед сиреною відбою в деяких бараках таки відсвяткували цей день. Повечерювши і прибравши посуд, сиділи за столами, мовби розмовляючи між собою. А тим часом хтось читав вірші, чи всі разом стихо співали. Блокова Мавгося говорила «Співайте, дівчата, співайте». «Я нічого не чую». І сама охоче підтягувала їм. Інтернаціональне кільце боролося з гітлерівцями до останніх днів існування табору. Допомагало важко хворим, боронило слабких від знущань фашистів, підтримувало надію на визволення. Незважаючи на те, що в равен збрюку людей знищували в газових камерах, спалювали в місцевих крематоріях, чи відправляли в крематорії Освенціма, Майданика, Бельзина та інших концтаборів. Місця для новоприбулих транспортів із завойованих країн Європи не вистачало. Почали розміщувати прямо в наметах, розбиваючи їх на мерзлій землі, вкритій снігом. Звісно, в'язні в таких наметах перебували в найгірших умовах, мерли від голоду, трупи складали в штабелі і відправляли крематорії. Ось прибув транспорт з Франкфурта на Майні з єврейськими сім'ями. Полонянки, які працювали на опорядкуванні концтабору, спостерігали, як зморені, брудні в'язні, заходили в табірні ворота. Це були живі скелети, обдерті в розбитих червиках або ж зовсім босі. Вони тремтіли від холоду, Світили синіми, обмороженими ногами. У багатьох ноги обмотані папером і обкручені мотуздям. Їх два тижні гнали етапом без їжі і відпочинку. Багато із них не витримало цього важкого переходу і померло ще в дорозі. Інші, дотягнувши до табору з останніх сил, упали тут же, на табірній дорозі, не в змозі підвестись. Так і лежали на мерзлій землі, незважаючи на холод і мокрий сніг. Равіри відразу переповнились, крематорії теж. Вільних блоків у таборі вже не було. Та це, мабуть, адміністрацію не дуже й турбувало. По суті, це був транспорт для крематоріїв. Але й крематорії, працюючи на повну потужність, не встигали перемелювати у своїх пащеках трупи померлих. Серед табірного двору розбили один з наметів, заздалегідь приготований табірним начальством. Правда, збирались розміг в ньому людей ще влітку, але вийшли з крутного становища, відправивши нещасних восвенців. Як отару запхали прибулих до того намету, де ні нар, ні підлоги, а спали люди просто на притрушеній соломою землі. О третій ночі цих вигнали на апель. Хто поспав, а хто й ні, бо вітер свисів усю ніч, задуваючи сніг у щілини. В'язні з холодом падали з ніг. Через два тижні їх уже лишилось менше половини. Вважаю, що це якась епідемія косить їх. Отак От хай запише той, що препарує трупи. А ви ж подбайте, щоб це не розповсюдилось по всьому табору, наказав комендант голов лікареві Трейте. Лікарка Антоніна Нікіфорова, яка в цей час працювала патолого-анатом, дістала від голов лікаря розпорядження встановити офіційно причину смерті такої великої кількості в'язнів. Оглядаючи мертвих, санітарки викидали з їхньої одежі солому, ганчірки і стружки, Знімали із задубілих ніг папір, яким ті силкувались врятувати ноги від відморожування. З єврейського транспорту внесли в морг більше двохсот трупів. Перші треті, викликавши лікарку Нікіфорову, наказав Анатомуйте вісім-десять трупів. Про результати повідомте мені. Лікарка, звісно, не знайшла жодної інфекції. В картках значилось двоє померло від початкової стадії сухот, троє від запалення легень, п'ятеро від голоду і холоду. Персі Трейте, перечитавши картки, вилаявся, наказав викликати лікарку. «Ви мене погано зрозуміли!» просичав зухвало дивлячись її очі. «Голод і холод не можуть бути причиною смерті в таборі, зрозуміло?» Чи Я написала те, що є насправді. Не змигнувши під важким поглядом Трейте, відповіла Антоніна. «Скільки разів я зарікався мати справу з радянськими лікарями!» Процідив крізь зуби Трейте. «Будете прибирати в ревірі, допомагати нашим німецьким спеціалістам. До самостійної роботи!» Ви не здатні, визнав її з кабінету і наказав німецьким лікарям заповнити нові картки. Трупів більше не треба препарувати. Проте, обов'язки патолога-анатома лікарка Антоніна все таки виконувала трейте, експериментував на живих людях, отже, йому необхідні були вмілі руки і розумна голова для визначення причин смерті крулечок. Жінок – жертв його дослідів. Білого халата лікарці Антоніні так і не видали. Як і всі тавірні в'язні, вона ходила в смугастому, темному халаті. Дедалі більше людей у таборі хворіло на туберкульоз. Знущайні апелі на холоді, під дощем, в морози закінчували тим, що до ревіру потрапляло багато хворих на бронхіти, запалення легень, які без своєчасного лікування легко переходять в астму чи сухоти. Ліків майже не було. Хворі повинні були дякувати начальству уже за те, що мали можливість тиждень-другий відлежатись.